тож відчувалось особливе ставлення медперсоналу до Софії. Утім, це був один із затів, бо мала Софія чотири дочки і шестеро синів. Дочка – одна з дочок. Але перш ніж Віталія дізналась про сімейну таємницю, вона перебачила в палаті майже всю Софіїну родину. Приходили і приїжджали по одному, по двох, а то й цілою сім'єю. Коли нагрянула сім'я старшого сина Петра, і він, дружина, ще четверо дітей, на додачу сусідка з дочкою. У Віталії зарябіло в очах одмелькання обличчя і одягу, заліщало у вухах от дитячих слів, звернутих до бабці. Вона сказала, що прогуляється. «Можна я піду з цьоцею?» – спитала раптом Софіївна внучка років 5-6. «Ти до бабусі прийшла на стуню, суворо сказала донька Софії. «Та хай вже йде», – дозволила Софія й до Віталії. У неї в дупі вічно шило росте. Мама взялася за віталену руку, мала взялася за віталену руку і тоді вже підстрибнула, мов хотіла піднести руку вище. «Зараз ми на дворі політаємо», сказала Віталія. «Хіба ми птасецьки?» Мала підвела блакитні оченята небесні, почула голос Віталія. Казала її мама, ні, бабуся, котру вона собі в дитинстві вигадала, бо ж у неї теж мала... «Мала бути бабуся!» Небесні очі звернули на чужу тьотю, якій так довірилась Настоня, і попросили неба й простору. «А вже ж ми пташечки!» сказала Віталія. «Таким би хотіла бути! Якою пташечкою?» «Не птасецькою, а тьотєю, яка шия-платтячка!» Настоня знов ледь, -ледь підстрибнула. «І блюзуцьки, і кохточки, і теї, ну теї!» "О таким ми приземлені!» подумала Віталія. «Хоча чого приземлені!» Ми присуклені, і блюзочки в нас будуть люксові. А пташечка хай собі літає без платячка. у неї є пір'я. Усе в цьому світі досконало, все передбачено, все розкладено по поличках. Світ бабусі Софії ліпший, ніж мій. Їй зробилося і весело, і сумно водночас. Тримала за маленьку ручку світ сукон і кохточок, і чогось непригаданого на стунею. А небо все одно пригорнуло їх, коли ступили за поріг лікарні, весняне хоч і холодне. До неба тулився вечір, і сад біля лікарні повнився тінями. Вечір, ні, ще тільки надвечір'я, котре гралося у перші схованки. А тіні в саду схожі на химерні постаті. Тих, кого вже тут нема, подумала Віталія. Прислухалась до шелесту кроки малої дівчинки-жінки, що йшла вже наполовину за обрієм. Жінка ніколи не шила, не шила суконь, голку брала до рук тільки за крайньої необхідності, хоча мережа на полотні її уяви могли б позазрити найліпші вишивальниці. Одягати таке тіло у сукні, блузочки-сорочки мріяли б найкращі кравчині. Та про тіло знала вона одна – ще кілька чоловіків, котрих вона повикреслювала свого життя, Бачила тепер Олеся і мама, коли тіло, що тільки, дозрівало. Сум огорнув Віталію, боронячись від нього, вона покликала ту пустотливість, що тільки-тільки було оселила в ній. Не дасть дядькові суму напитись її крові. Щось жебонить мала диво така тепла рука дівчинки. Хіба вона винна, що замість неба пташечки шелестить сукня її уяви? «Куди ми підемо?» – почула Віталія голос на стоні. «Куди я йду?» – почула Віталія свій голос. «Не голос, з думку, здалеку. І теперішню. Відчула, зловила. Німе запитання прийшло невідомо звідки. З того літнього дня вона сиділа біля вікна у поїзді, який віз її разом із Діною у далеке захмарно заобрене проуральське місто, колонію». Мали їхати втрьох, але, як повідомила Зіна, в останній момент, точніше, за три дні перед поїздкою, прийшов лист від Едика, в якому той сам просив, аби мати не їхала. Сам не стримала блуку віта. Так, він і мене не вельми хоче бачити, і він хоче бачити тебе. Зіна вимовила це, наче байдуже іронічно, і то вже час ревниво. Пройде час. І Віта дізнається про підґрунтя цих ревнощів. Поки що ж вони їхали з Києва до Москви, далі на Саратов і на Преуралля. Віта спочатку слухалася в мовчанку Зіни, сподіваючись вловити там щось таємне чи безшелесне, але таке, що призначене їй. Про що думає ця мовчунка? Потім вона зраділа, бо про що б говорила б із-за дикою сестрою. «Балечки про те, про все» про їх обох і про Едика. Не хотіла, точніше бояла дізнатись про зіленого брата щось нове. Навіщо? Потребувала таємниці, яка б жила і розросталась, яка поглинала її саму, забирала у щось незвідане. Загадковість Едика, як може бути хуліганом, грабіжником, людина з такою ніжною, ба, поетичною душею, притягувала і манила. «Щось я не знаю про цей світ», казала собі Віта. Як закляття, я порятую, порятую його. Вона вбирала світ за вікном потяга. Міста і містечка, сели одинокі оселі, що, моби, втікали від тих сіл, будинки людей біля сторожів свого також загадкового життя. Із гніз літали лелеки. На добрі їм тягнувся невідомо звідки дим. Віті захотілись раптом поселитись в цьому світі Зіну, Зіна Лелека і Зіна Берізька, що беззахисна в своїй самотності, не може наблизитись до потяга. Віта раптом відчула, якийсь шкода, чомусь дуже шкода всього цього, що вона бачить. Самотньої жінки біля напіврозваленої хатини, бусла, котрий кружляє і чомусь ніяк не може сісти на гнізду. Одинокої березьки і трьох схилених вільг, людей у задивленому місці. Хлопця, що мов би намагається перегнати поїзда на велосипеді, падає разом із великом і, здається, обоє щось кричать. І тут Віта розуміє, найбільше їй шкода маму. Маму Дазу, котра десь там, у Києві. Думає, що донька на канікулах у подруги. Маму, яку так підло, обдурила.